Визнати перед собою, що життя хлопця могло стати платою за їхні жанної забавки? Ігри, приватне розслідування? Вона боялась. «Ви чого голосуєте? Двері сусідньої квартири прочинилися і звідти визирнула масне жіноче обличчя. Вона в лікарні, а малого вже кілька днів не видно. Може вона його відпочивати відправила правила або ще? Ми знаємо, що Жанна в лікарні, тільки не від неї. Вибачте, Макс лагідно звернувся до старої. Ми, Жаннені, друзі, хотіли б знайти того, хто з нею таке вчинив. Може, ви могли б нам допомогти? Я? Нічим вам не можу допомогти. Ішли б собі до неї в лікарню. Друзі, жінка підозріливо глянула їх з ніг до голови, але дверей не зачинили, і Макс продовжує її улещувати. Я розумію вашу недовіру. Вибачте, як ваше ім'я, то по-батькові. Галина Митрофанівна. У її голосі забриніли кокетливі нотки, і Оля ледь не пирснула з засміху, забувши про трагізм ситуації. Галина Митрофанівна, скажіть, ви були вдома вдень? Може, щось чули чи бачили? Та я зранку пішла на базар, накупила там всього потрошку, а скопом стільки вийшло, що ледве допленталась. Вже не сила було на шостий поверх пхатися. Сіла з сусідками біля парадного на лавку, та так і просиділа, доки швидка не приїхала. Що я могла чути? Спитайте кого іншого. Хоча на нашому поверсі, наче нікого не було вдома, всі на роботі. Тобто ви весь час просиділи під під'їздом і бачили всіх, хто заходив чи виходив? Ну, звичайно. Маша з третього поверху з малим гуляла. Хлопець один до лікаря ходив. Але чужих, окрім того чоловіка, що її знайшов і викликав швидку, не було. Це точно, ми завжди за чужими пильно стежимо. Бо газети весь час зі скриньок зникають, або потім десь на поверсі купу шприців знаходиш, ці кляті наркомани скрізь пролізуть. Але сьогодні ніхто до під'їзду не пхався, принаймні до третьої. Наркомани тільки надвечір з'являються. А можна якось інакше, не через під'їзд потрапити до будинку, може через горище або підвал чи чорний хід. Через горище виключено, бо у нас чорний хіт, але там металеві двері поставили з боку вулиці та залізні грати зсередини, а між дверима та гратами якусь антенну чи що воно таке втиснули, щоб кабельне телебачення в районі було. Навряд чи там можна було пройти. Ну а хлопці цього, що їй знайшов, ви бачили, коли він ходив? Трутилась Оля. Звісно, що бачили. Ну, кажу ж вам, ми б нікого не пропустили. Я б його запримітила, ще коли він тільки під'їхав до будинку. Точніше, не його запримітила, а машину. Він з'явився близько перший, десь із годину сидів, не виходячи, а потім зайшов до під'їзду. Як на мене, то він був лихий, як чорт. Це ясна річ, не моє діло, але щось він задовго її знаходив. За цей час триста разів можна було вбити. Подякувавши і розпрощавшись із спильною сусідкою, вони спустилися на перший поверх, перевірили міцність замків на гратах запасного виходу і крізь спильний контроль пенсіонерок на лавках вийшли на двір. Отже, моя люба міс Марпл, виходить окрім ллі в будинок, ніхто не входив. Який з цього висновок? А такий ще й ля цілком міг довбанути Жанну кілька разів, а потім, аби зняти себе підозри, викликав швидку. Не розумію, Макси, Навіщо йому вбивати Жанну? А що ти про нього взагалі знаєш? Завжди я покорю, а потім спіймаємо тачку. Шкода, що я залишив свою дев'ятку в гаражі.